Välkomna till dagens avsnitt av Stick With Podcast. Avsnitt nummer 13. Ja, det känns inte riktigt bra. Jo, det känns jättebra. Är du säker på det? Jag känner mig lite teksam. Nej, nej, nej. Ska vi avslöja vilka som sänder idag om de inte redan har hört det på vårt framsande? Ja. Ja. Vad heter du? Jag heter Emma. Jag heter Anna, som vanligt. Vad bra att du kommer ihåg det. Ja, det känns skönt. En tisdag som den här, nej det är en tisdag, det är en måndag. <skratt> <skratt> ah, eh, <skratt> måndag är det, det är när måndag. in det här, ja. I, mm. Idag är det måndag, när mm. eh, ni lyssnar på det här är det fredag. Mm. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om, eh, ja, lite allt möjligt. Allt vad vi har styckat på och vad vi har avmaktat. Och vad vi har gjort i helgen. Mm. Mm. Mm. I helgen så är det något väldigt speciellt faktiskt. mm. mm. Det tar vi sen. Det tar vi sen. Mm. Ska vi, vad har vi tema då? Ja, det har vi ju. Ja, säg då. Med visar. <laughs> ja, Emma, vad har du stickat på sen sist? Eh, ja, jag skrev ner det på en fusklapp. Har du fusklat? <laughs> ja, jag har faktiskt fusklat den här veckan. Eh, och är så oförberedd som jag är, som jag har plockat fram min fusklapp. Så nu måste jag Nej, göra det. Plocka fram din fusklapp. Ja. Mm. Just nu så sticker jag på min Lobelia. Och sen sticker jag på min pergola. Och sen så har jag lagt upp för en kjol också. Ja just det. Mm. Pratade du någonting om den förra veckan? Det gjorde du va? Mm. Eller har du bara pratat med mig privat? Ibland är det svårt att skilja på vad jag har hört er säga i podden. Och vad ni faktiskt har berättat för mig. Ja. För jag säger en rolig sak där också. Ja. För att jag eh, vi mixade lite med Maria i Hedén också. Och så var jag hemma hos Maria efter vi hade gjort det där roliga. Mm. Och då hela tiden så bara. Ja och så har jag gjort en sån här. Jag bara ja, jag vet. Mm. Och jag har gjort det här bara, ja, jag vet Alltså man vet ju allting nu med Instagram och sånt Jag har ju redan sett allting hon har gjort typ. ja. Och så, här, och så här har jag köpt sånt här gånger bara, ja, jag vet Vad kul mm. Ja men vad ska vi prata om då <laughs> Då vill vi inte berätta någonting Nej. Nej. Men du, du har ju kommit en bit på din loberia nu va Ja faktiskt, jag har ju tagit av för armarna mm. eh, Och stickat en bit på kroppen Mm, mm. Det, Hade du Instagram ut en bild om den, på den jo. Ja, Jo, i morse I morse, mm, mm. Jag jobbar ju eh, lite nätter så mm. Så att eh, i morse när jag vaknade Och eh, satt och väntade på att eh, Få sluta mm. Istället. Mm. Då sover min bröke eh, Då eh, du upp gamla bilder Och lite annat sånt så att, eh, det. Ni som följer mig på Instagram Om det liksom kom fyra bilder plötsligt Klockan och sex på morgonen på, på Du upp bilder på när du var bebis Nästan i alla fall Jag var bebis där Jag var lite tjockbebis Ja. Mm. Det ser ut som att du var typ två eller något. Ja, det, det är jag är. inte. Det är man inte Visst, jag i alla fall. Nej. Nej, men jag är ju liksom typ 1 där. Mm. Mm. Men din är en då. Kan du berätta ja. om den då? Ja. Min chol. Eh, jag jag var båda att... där. Berätta om den nu. <laughs> ja, men det är bra. Mm. Mm. Men vi var eh. så snabb att berätta om din chol. Ja, det kan jag. Mm. Ja. Eh, det är en. Jag har ju tipsat om en kjol som jag faktiskt inte kan komma på vad den hette om nu. Det? Nej, det var hey. när vi spelade in en ja, gång i tiden. Det? Ja. Det, var länge sedan, alltså. det var ganska länge sedan. En blå sedan. kjol med vit eh, kant. kant på. Mm. Ja, den är i alla fall stickad i Rowans denim. Mm. Mm. Och jag tänkte, åh kul, det blir som jeans liksom. Såhär. Det är som jeans och sådär. Så. Okay. Mm. Men är det, vad är det, är det, är det, är det vanligt bomberskana eller mm. Okej. Okay. Jeans är bomber. Ja, jag tänkte om det var typ som tatt kofta av något garn som är gjort av återanvända jeans eller återanvända ja, jeans. Ja men det, det är det inte. Nej. Eh, det, tror jag inte. Nej Nej, det tror jag inte. Nej. Men eh, eh, i alla fall vet, jeans kan ju helt nya så här, mörkblå jeans de kan ju färga av sig lite. Mm. Man kan bli helt blå om benen och fatt, mm. om man fattar inte vad man har gjort. Nej. Eh, det blir man när man sticker också. Mm. Alltså det räcker blåa typ. Blå om benen? Ja, nej, fast blå om händer. Ja, ah, okej. Okay. Men mm, jag sticker oftast med dem, mm. Mm. Och man blir jätteblå. Mm. Jätteblå. Men det får jag inte av sig på kläderna på dig då? När du eh, Nej, jag har ju suttit, nu, nu ser inte ni det här, men sådär sträckt armarna du vet, här, över bordet, typ så mm. stickat. Men du kan, eh, kan lägga, typ ha ett förkläde på dig eller en handduk i mm. knät eller någonting? Mm. Mm. Mm. Det får jag... jag <laughs> Det här låter ju fel. Men jag har typ stick stickat lite naken. <laughs> Nej, men sådär. Mm. Jag är ju mamma då. Eh, Mammeluckor heter det. Nej, ett Nej, Mammeluckor. Det är därför jag inte hittar så mycket när jag söker på mm. det. <laughs> Mammeluckor heter det. Okej, okay. nu vet du det. Ja, det vet mm. bra. Man ska läsa något varje dag. Ja, det var min där Ja. Mm. Eh, men det är också liksom så här: en topptyp. Mm. Mm. Det är jätteskönt att sticka mm. Ja killa liksom såhär trådna killar på magen. Eller. Det inte jag trodde vi ska gå in med på det. Nej, nej. Det är inte skönt. Nej. Men eh, jag färger inte av på mina kläder i alla fall. Nej, det är så. bra. Mm. mm. Men det går väldigt fort också. Det är, alltså jag det här på tre och en halv för att mina fyra var upptagna. <laughs> så, hey. Men. Så det eh, blir ganska tätt då. Ja, men det är bra om det är tjockt mm. Tänker jag. jag tänker också det. Säkert om den, alltså det blir ett så stort plagg så den kanske hänger ut sig lite också. Och då är det extra bra om det är lite tätt och stabilt från början. Precis. Mm. Sen ska det här faktiskt krympa lite. Mm. mm. När du tvättar det? Ska du tvätta det maskinen då? Ja, 60, innan grader. Du på 60 den, grader. Innan du sticker på den vita kanten. Ja, det har mm. jag planerat. Mm. till typ ett par gånger innan du sticker på den vita kanten. Ja, eller alltså oftast är det ju så här att det, det färgas, alltså det behöver ju färga av sig. Mm. Och det gör det ju först att detta. Det gör det ju redan nu. Ja. Ah. <laughs> ah. mm. Nu när det är lite så här varmt och svettigt ut. Alltså. Mm, just det. Mm, mm, extra gött. Mm. Så det. Mm. Vad ja. stickar du på då? Eh, jo, jag har kommit en bit på den där eh, Tussa Silk Tweed-klänningen. Mm. Som jag stickade på. hade jag precis hade lagt upp och hade stickat tre ärmar på när jag Maria spelade in. Nu har de bara två ärmar. <laughs> ja, det blir bra. Och jag har kommit en bit eh, ja, jag är kanske vid navel nu skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Nästa oh, i alla jag fall. Och är längre än ja, så senast? Ja, vi ah, jag stickade ja. ju ganska mycket sen. Ja. Um, för jag har gjort oket rändigt i tre färger. och sen ska jag sticka blockrandit med de andra. Men mm. jag kommer nog få köpa till mer garn för att den ökar ju. liksom Vart sjätte varv ökar mm. den fyra maskor. Så att Blocken kommer att bli smalare och smalare. Och jag, har, jag är redan på block två. av mina färger. Oh. Så jag tänker att jag ska köpa till av de mörka är att med den mörka. Ja, men Det känns bäst så liksom. <laughs> så jag på den. Och sen börjar jag sticka på ett eh, fodral till min Samsung Galaxy Tab 7-tum. Nej, jag har inte blivit sponsrad för att säga det. Um, <laughs> jag tänkte att den behöver vara ett litet fodral. Um, och då sticker jag det i ett sinapsgult och ett vinrött. Vi mm. kanske ska tala om vad det, här, vad den, vad det är för någonting. Kanske. Ja, men det är en sån läsplatta. Eller surfplatta Sursplatta. Sursplatta är det. Mm. Jag bara kände så här: massa siffror, jättemycket namn. Ja. Och jag bara jag borde börja här... kalla den platta. Jag vill alltid säga padda, men så är det ingen padda, för en padda är en Ipad. Och så blev jag förvirrad mm. av vad jag ska kalla den. Men det är i alla fall en surfplatta. En sjutum som Men platta var Ja men platta är ganska bra. Det är bara mm. att jag aldrig kommer på den när jag vill säga, vill prata om den. Okay. Men jag stickar i Pickles tweed i alla fall. Mm. Ett senapsgult och ett vinrött. Och då har jag gjort en sån här eh, kant med pikå. Du vet man stickar mm. typ en tum. Och sen gör man... Eh, ett hålvarv. Ett hålvarv och sen stickar man en tum till. Och sen så viker man det och syr in på insidan. Så mm. blir det som en liten sån stabil kant. Och sen så stickar jag den då fler, två färgad eh, diagonalrandig. Mm. Ja, det gör jag. Så den stickar jag på också. Ja, det är väl typ det jag har gjort. Och jag har spunnit garn också. Ja. Ja. Det är jättefint rött garn. Alltså det är... Det det finaste, ja. garnet, det finaste röda garnet. Jo, Anna har talat set. om det här för oss. Eh, typ tusen gånger. Åh, det, blir jättefint. Åh, det blir så snyggt, det blir så fint. Mm. Så här. Och vi är bara, mm. ja. just jo, det. det. det, det Intressokluggan Ja, Fast nu när jag fick se det, på riktigt. Så är det verkligen mm. sjukt. Jag kommer att kolla så att Emma inte har plockat det med sig. innan hon går Åh. ifrån. Ja det, är, ja, det är jättefint. faktiskt. Alltså... Jag vet inte vad jag ska sticka av det. Jag har 278 meter. Och jag vill bara göra något som jag kan typa på mig varje dag. För det är så fint. Men kan du inte sticka, sticka liksom typ ett ok av det? Såhär? Jo. Om man, alltså enfärgat liksom så. Jag så tänker det. det. Jag funderar faktiskt på om jag skulle göra ett enfärgat ok. Mm. Med typ hålmönster. Så som du gjorde på din gula kofta. Som du mm. pratade om förra veckan. Mm. Och sen sticka kroppen svart. Ja. Jag tror att det har blivit ganska fint faktiskt. Ja. Och det skulle nu bli ganska användbar tröja också. Absolut. Eller kofta. Jag, jag tror att det ska bli en kofta faktiskt. Mm. Mm. Så det funderar jag på. Men då måste jag bara hitta ett garn som är typ i samma tjocklek. ja Men det borde jag. Det är typ 278, det är typ om jag säger, 300 meter på 100 gram. Mm. Så att det borde inte vara så jättesvårt att hitta. någon som, Typ BK kanske. Ja. Tror jag passar bra. Eh, så jag, ja, den har jag stickit på. Ja. Eh, och spunnit i garnet. Och sen börjar jag spinna igår också. Eh, jag har 200 gram BFL humbug. Mm. Och det är sånt här som det är äh, det, det sitter där på spinnokan. Ah. Det är sånt. Äh, ullen är liksom vit och sen är det mörka rändar i den. Det är därför den kallas för humbug. Mm. Äh, så det blir jättefint. Det blir ett fint effekt när man färgar spinnar det. Så det är ett, en här vad som jag har färgat. Äh, första delen är lila. Och sen är mitten delen blågrön och sen är den sista delen cirrisrosa. Så jag spinner jag har delat det på mitten så spinner jag två singlar som jag ska plaja sen och sen ska jag väl sticka något jättestort för det kommer bli ganska mycket garn. För det är 200 ja. gram. Härligt. Så jag inte har inte avmaskat något men det har inte du heller gjort tvärr. Nej. Nej det, är bara det, är, det är en vecka sedan. Ja. Mm, det är inte så konstigt. Nej. Um, ja. Ja. Det, det var, var väl det. det. Ja det spännande som vi var på i helgen var ju World Wide Knit in Public Day. Ja. Som du och Maria också pratade om i förra veckans avsnitt. Ja. Att ni skulle gå på. Eller Maria var inte säker. Men sen så visade det sig att hon kunde. Ja. Hey. Eller jag helt enkelt sa till Henrik att jag tänker att hon måste det. Sa du det till Henrik? Ja. Jaha. Bra gjort. <laughs> jag, jag vet inte riktigt om det var mig eller Marias som man på. Men jag tror mer att Marias hundögon. <laughs> mm, det borde ju vara så egentligen. Ja. Mm. Jag, ja. Jag kan ju få ta åt mig äran lite. Det kan du få göra. Tack. Mm. Visst, vi hade jätteroligt. Ja. Det var... Ja. det ja. vi ska börja. <laughs> Nej. I, här i Göteborg så satt vi då på välskulturmuseet mm. I trappan där för jag som har varit eh, och hälsat på. Det är liksom som en jättebred... Alltså man kan säga att det är mer som en läktare. Ja. För det är, alltså, liksom det är jättebra att sitta där. En, ja, det är liksom så här breda, breda steg. Och det är inte så att det är en massa folk som springer i den så att de blir skitiga eller någonting. Utan det är ju såhär, ja men det är lite som en amfiteater fast den är inte... Det är lite sådär där. Liksom att, att man går liksom på ena sidan mm. och så, så är det liksom över hela. Mm. Eller så som folk sitter i helt, helt enkelt. Och så finns det fik där. Mm. Så man kan köpa lite... Köpte du mat? Ja, jag har ett buffén där. Ah. Ett tabla tror jag att mm. liksom restaurangen heter som har ja. det där. Det var jättegod buffén. Buffé. Ja. Mm. Jag tog den där jag tål, det är i kaféet då. Jaha, ja. Det var en, en yoghurt-cheescake. Men det var också trevligt Men varför kunde inte du äta? Nej, Men det är ju kakor i allting. Nej, jag tänkte buffén, tänkte jag. Den hade Jaha. du kunnat äta. Men jo, det hade du det du ha du... Nej, men jag hade redan ätit innan. Oj, men det, i... det blåser lite här. Hoppas du inte hör så mycket i bakgrunden. Ja. Vi hade dött om vi inte hade haft fönstret öppet. Ja. Ja. Vi får leva med det. Mm. Men i alla fall, det var väldigt mycket trevliga stickare. Alltså, jag tror att det var säkert 50-60 pärst här i alla fall. Ja. Jag tror det kan det vara så många? Ja, 50 i alla fall, det tror jag. Ja. Jag är jättedålig på uppskattat folk, men jag hoppas att det var det i alla fall. Ja. Och det hängde stickade saker, och mm. alla stickade. Och... Man kunde ta med sig så lite stickade plank, mm. och så hängde det upp. Så Häng det upp. Som blev som en liten utställning mm. i den här entréhallen. Jag tog med mig halva min garderob. Ja, mm. precis. Jag tänkte bara ådra hemma en massa klänning, och hennes klänning... Och hennes kofta och hennes tröja och... lite inte ja, så. inte så var det. Ja. Eh, jag kunde inte riktigt bestämma mig. och Ändå hängde han inte upp allt. Nej. Jag då. Eh, men eh, jag bitade om mitt strå till stacken. Det kan man ju Nej. lugnt säga. Jag tror faktiskt inte var någonting. Jag hade Nej. på min stickade klänning. Ja. Och den fick jag mycket bröm av. Ja. För. Av. Ja, för den. För den. Det var till och ja. med som ville fotta mig. Ja. Ja. Och ja jag, jag ska, jag lovar jag ska ja, fixa det, ska det här du nu märka. det är Emmas mönster mm. Mm. det är ett jättebra mönster för att man kan göra lite som man vill med färger och ramling och sånt ja. så det är ett superbra basmönster som man kan leka lite med ja. så därför borde du lägga upp det mm. eller det borde mm. lägga upp det i alla fall men ja jag ska verkligen ta det här jag har ju faktiskt teststickat det nu jag vet mm. det är det jag för jag. länge sedan har jag teststickat ja, det länge sedan mm. Eh, det är helt enkelt jag som har varit eh, lite lat och är dålig på engelska. Mm. Så det fast du är inte det, men det är bara du som tror det. Ja, ah, fast jag tror det tillräckligt. Ja, men du får sluta att tro det. Mm. Mm. Men eh, eh, så att det, är liksom, det tar lite emot för mig ah. att ta men, tag i det. Eh, men du bästa. har ju kompisar som gärna hjälper dig. Mm, jag vet. Ah. Men det kan vi ta sen. <laughs> nu, nu, nu, mm. nu, nu lovar jag mm. att eh, jag ska fixa detta. Mm. Innan hösten tycker jag. Ah. Du har en hel sommar på dig. Ja men det var jätteroligt alltså, Ibland så blir jag så här lite trött på mig själv För att jag tenderar på att bara hänga med dem Som jag <här> hänger med alltid annars mm. Det vill säga typ Du och Maria Signe, eller ja hon heter inte Signe Heter hon Maria också Nej ja, vad heter hon Oj nu fick jag såhär hjärnstillestånd Jag också, jättepinsamt Men Signe du vet att vi menar du ja <här> Men sådana som vi kanske hänger med på eh, På I, Sipenit, i varje ja. fall Uh, istället för att mer mingla. Men jag vet inte, jag tycker inte att inbjuder det inbjuder direkt till att mingla heller riktigt, sen när man sitter ner. så där, det är lite svårt. Alltså, ja, jag tänkte det är lite svårt också, för att det ska vara worldwide, mitt in public. Alltså, uh för publik i offentlig miljö ja. innan, detta är ju andra året att vara på Världskulturmuseet, det är första gången jag har varit med men det har ju varit på Världskulturmuseet ett år innan, och det har varit i Botaniska trädgården innan tror jag mm -hmm. men så bytte de till Världskulturmuseet för att det skulle vara mer in public för att de inte tyckte det var så mycket folk i Botaniska, botaniska. men en sån, sån dag som du var i lördag så här i Göteborg, det var superfint väder, det är ju ingen som går på museum en sån dag liksom. Inte som vi är svenskar så jag tänker att det hade varit bra att ha någon sån här... Om det är fint väder, är vi här? Det vill säga, ute mm. i slottskogen. För i slottskogen är det alltid mycket folk. Om det är mm. fint väder. Är det då ett väder... Tänk vad häftigt det hade varit. Tänk här. så här, att det så här sitter en stor folkmassa, men bara folk som sticker. Ja, tänk så många vi hade varit liksom... Sen, sen är det ju mycket skönare att sitta på en stol eller i den här trappan och sticka. Det är inte ergonomiskt. Men jag hade liksom mm. kunnat, vika iväg och picknicksticka efteråt. Ja. Äh. En bra stund. Äh. Och det funkade hur bra som helst. Sen klart, alla är inte lika unga och vackra som vi. Och kanske har lite svårare för att sitta på en filt. Äh, men då... Man kan ha brassestol sig liksom. Mm. Eller sådana här till stol, du vet. Äh. Ja, jag tycker i, i alla fall att, att inte det inte. blev inte så publik liksom Nej, som vet det gjorde på som mig? Nej Han bara, ni borde ju sitta typ i Nordstan Ja men det har du de ju gjort för det finns ju World Wide Spin In Public Day också oh. Och de har ju varit i Nordstan Jag tror tre år i rad Aha. I alla fall två år, men jag tror tre år Jag har inte kunnat vara med på de gångerna heller De har varit i Nordstan och spunnit på Suttit i en grupp med Spinrockar och Slendor Och jag tror att det var någon som spann på toalettborstar. Spann toalettpapper på toalettborstar till typ första året. Mm -hmm. Och då har det varit folk som har kommit fram och vill ha eller fråga och vilja mm. prova och så. Och det är det som är meningen, att uppmärksamma folk på hantverk med. Ja. Liksom. Men det var jätteroligt i alla fall. Ja, och sen gick vi till nättråsdammen. Ja, och så gick vi vidare. Ja. Mm. Det var en jättefin dag. Ja, verkligen. Mm. Nu Får vi nu gå vidare med vårt tema? Te tema? Vårt tema? Vårt tema. Ja, absolut. Ja. Ja, veckans tema, det är ju då bebisar. Ja, eller? S nej, säg inte så igen. Nej. nej. Det, det, veckans tema är ju inte bebisar, utan nej. kläder till bebisar. och Precis. sticka till småbarn. Sticka till bebisar och sticka till mindre barn, eller småbarn. Det ja. mm. um, Och det finns ju en liten anledning till att vi ska passa upp det här. Och det är mm. inte för att någon av oss ska ha barn, men jag nej. ska bli fasta. Ja! Och nu är det Facebook-officiellt, så då kan jag säga det i podden också. Yes. Yes, jag blir så glad Ja, jag ska bli faster i oktober mm. 8 oktober var det först sagt Men efter andra gångens ultraljud Eller något sånt Så har det blivit flyttat till 20 oktober Ja Så att då förväntar jag mig en liten systerdotter Eller en liten systerson Ja, det vet jag inte Nej, Än nu. nej. Och, Och då kanske inte de vill veta heller Nej, de tänkte inte ta reda på det Nej. Så vet jag Spännande så jag jag tycker det är jättespännande. Vet du vad det bästa med det är? Nej. Det är ju att du kan ju sticka vad du vill. För du kan ju liksom bara skylla på att nej men, jag visste ju ändå inte. Ja men ska vi prata om det då ja. kanske? För gör man när man ska sticka till någons bebis när det gäller utförande och färg? Ja. Vad tänker du Emma? Jag det är ju en känslig i. fråga. Det är en jättekänslig fråga. För vissa är väldigt känsliga mm. när det kommer till det här. Mm. Och eh, när jag jobbade i garnaffär så kom det ofta in Eh, folk som sa Jag tänker sticka till Men jag vet inte vad det blir för kön mm. Vilka färger kan jag ta kan jag ha det här till kille mm. Eller kan det här vara till båda Och det så här. Eh, och jag svarade alltid likadant Och sa det, det är en babis mm. De kan väl ha vilken färg de vill mm. vilken färg du vill För att bebisen vill Precis. ju ingenting mm. Bebisen bryr sig inte Nej. Helt allvarligt Nej, faktiskt Den inte. vill ha en tröja på mm. sig som är varm och gosig mm. Då kanske man istället kan koncentrera sig på, på eh, själva utvandet. Mm. Kanske bara med en kofta på. Ni för bebis för många mammor vill inte dra där över huvudet. Nej. Precis. Eh, och eh, kanske, kanske liksom inte med knappar utan med sådär knyt istället. Så att det inte är några, något, något som skaver. Eller skavar eller mm. sådär. Precis. Eller som kan lossna. Bebisen ja. kan stoppa i munnen. Ja. Mm. Tänka på materialet. Precis. Mm vad väljer man för material och, hur gammal är bebisen när den ska ha det här Aa. tagget hur stor är den alltså jag tycker det är ganska svårt det är svårt när man själv när man inte stickar till sig själv mm. för det är ju ofta så kanske också att man stickar till andras bebisar um, och jag skulle absolut kunna sätta färger som klassas som tjejfärger eller flickfärger på en pojke jag skulle lätt kunna sätta rosa eh, lila Ja. Vad kan det nu vara det nu kan vara? liksom Jag vet inte. Det är väl... Vad som klass är det kanske bara rosa rosa? Är Lila också tror jag. Typ så här ja. ljuslila känns också som att folk tycker att det är en tjejfärg. Ja. Det är mycket möjligt. Ja. Men om inte mottagaren vill ha det på sitt barn, då känner ju inte jag att, att det är jag som ska komma och, och tycka att Nej. du kan faktiskt ha råsa på din pojke. För det är inte upp till mig att bestämma det. Liksom. Det är upp till dem. Så att då tycker jag, eftersom jag inte vet vad, om jag får en eller brors sa jag syster, innan? Det vet jag inte. nej det, det, Jag har ingen syster. Brors eller brors ja ja um, Och jag, om jag känner min bror rätt vilket jag gör, så kommer han inte ha, välja att ha rosa på sitt, sin pojke. Nej. Så då tänker jag att då väljer jag färger som nog de flesta skulle klassa som passar till båda två. Typ ja. Grönt tänker jag. Är mm. Ganska bra. Gul? Gul är också bra. Mm. Mm. Men jag tänker grönt är... grönt vill jag nu också för att min son Borje i skogen. Ja. Så han gillar grönt, tänker jag. Ja det blir lite skogssmullet. Mm. Ja, men han gillar grönt. Um, ja. Men, sen, men nu är det ju svårt också så här. Man, man måste just... eftersom jag återigen känner mig bra ganska väl, så måste det också vara ganska så könsneutralt utförande på plaggen. Ja. Och det finns ju väldigt så här könsbestämda babiskläder, till och med. Inte bara ja. för de som är lite större barn. Vi är ju reagerat på det när både du och jag har sökt på mönster. Precis. Det är väldigt många mönster som avslutar med ett girl. Mm. Eller boy. Eller heter baby girl cardigan till exempel. Aha. Och så tittar man på plagget. Men bara vad då? Det är väl inget girlie med den här? De kanske, Det kanske inte är något... Ja, ah, men man kanske tänker så här att ah, men, uh, på tjejkläder så har man hjärtan till exempel. Mm. det det man inte, är, inte det. Är, Nej, det kanske inte ens är rosa i sitt originalutförande. Det kanske inte är A-format. Eller lite volanger är också någonting som man kopplar väldigt mycket till flickbebiskläder. Mm. Och kanske på kläder har man så här blått och fiskar och sånt. Och det... Mm. Vet inte, om inte ens plagget innehåller några sådana moment, varför, varför ska man då döpa det till baby girl eller baby boy? För att pojkar och flickor i den åldern, upp till ganska stor ålder har exakt samma kroppsform. Liksom. Ja, Gud, ja. Så det ska inte anpassas <skratt> efter <skratt> någonting. När, börjar det när man är sådär tolv? <skratt> ja, något sånt. Så äh, Fram till dess ja. är ju de ganska rak i kroppen liksom. Ja. På alla ledder. Ja. ja. Det är lite konstigt det där. Jag tycker det. Ja. Mm. Det är synd. Mm. För att jag tror att många... Så här, tveka till att sticka. Kanske en, en, en liten cardigan till en, en liten pojke där det står girl. Ja, i namnet. Och då tror de bara att det står det i mönsternamnet och tror de att den här ja. kan inte ha det. Eller tvärtom, att en flicka, ja, har det här flickan kan inte ha det. Men vad har, du, vad har du stickat för barnkläder eller eh Ja, ett tag så gjorde jag väldigt mycket barnkläder som inte finns eh, dokumenterat. dokumenterat. Mm. Eh, Enda till folk börjar fråga mig om jag är eh, gravid. <skratt> Då slutar jag. Jag mm. det. jätte tråkigt. Jag mm. får sticka vad jag vill. Precis. Eh, nej, men eh, jag har stickat en, en liten kofta. Mm. till en, en liten unge som heter Maja. Mm. Som jag gjorde med så här oket, i åket. Var inte det till uh, Katarinas? Alltacka. Nej. Men... men visst, har du stickat till Katarinas unge också? Nej. Var det inte? Nej. Nej. Du kanske bara visade henne för att se om hon trodde att det blev en rätt storlek. Precis. ollan, Så var Precis. det, just det. Mm. Så var det. Mm. Eh... Men den finns väl på revelry. Ja, den finns på mm. revelry, Så den kan vi länka till. Mm. Eh, sen Fy, jag vet inte jag inte. Jo, jag har ju stickat till, till en... Eh... Ett annat barn också. Mm. för hon var ju sex år då. Ja, men men... vi pratade lite om det här igår. Vad vi skulle klassa som eh, sticka till barn- Ja. Men vi sa nu för sex år. Till. Ja. Men Vera fick en, en, en, en brun tröja med flätor fram till. Mm. Vad fint. Hon valde det själv. Åh, vad mm. fint. Var, var det ett mönster du tyckte efter då? Nej, nej. Eh, det var inte Majas kofta heller. Nej, du vet. Det vet jag. Eftersom mm. du frågade Katarina. Ja, hon trodde den skulle passa. Mm. Visst det. Ja. Men sen, tror jag sen sett jag inte att jag har gjort något med ett barn. Men bara du. Okej, okay, men du sa ju att du stickade ganska mycket jo. under Två stycken saker var inte mycket. Nej, men det andra finns ju inte dokumenterat. Men du kan ju berätta ja. då. Eh, Nej, jag virkar en del koftor. Mm. Så här vanliga, enkla. Eh, och lite sådana där tosser liksom. Mm. Eh, och sen tror jag lite mössor också. Mm. Eh, Inga vanta faktiskt. Men där, undrar mig inte jag gjorde en sån här liten fuskpolo. Som jag hade jättemycket när jag var liten. Mm, det är väldigt praktiskt. Ja. Jag hade också när jag var liten. Det är ju att när jag var mm, mm. Ja. det var kalltida. Precis. Det var fint. Jag minns faktiskt inte riktigt Nej. exakt vad det, det är. Det måste man att... inte göra. Ska jag berätta vad jag har stickat då? Ja. Mm. Jag har stickat... Um, det första barnplagget jag stickade var nog efter ett mönster som heter Little Coffee Bean Cardigan. Mm. Jag tror att den är ganska välkänd. Det är Ett ganska enkelt uh, mönster... Uh, jag tror att det är från... Jag tror att det är 0, 3, 6 månader och 12 månader, tror mm. jag. Uh, randig. Uppifrån och ner. Mm. Så plockar man upp för och sticker på dem. Den är fin. Mm. Väldigt enkel. Uh, jag stickar den i... Drops... Glansiga bomullsgar. Vad kan det heta? Vet du Muskat. Muskat. Mm. Drops muskat. Muskat. I uh, ljusblått och ljusrosa. Mm -hmm. Den blir jättesöt. Mm. Men det är till en som fyllde ett. Undrar om jag har sett den här? Uh, det vet jag inte. Jag stickade när jag var i Holland. Så då han, och sen skickade jag den som paket. Så då har ni sett den live. Nej, men den men... blev jättefin. Jag hade obehagligt träknappar på den. Okej. Okay. Um, det finns bara den Ja, då får ni mm. kika på den. Och sen har jag stickat tre stycken. Garter stitch baby kimono. Mm. Som också är ett väldigt trevligt mask. Som man kan göra väldigt mycket med. Som man kan se på de tröjorna som jag har stickat. Uh, jag st den stickas nerifrån och upp. Och så mm. är det då omlott. Och den är rätt stickad. Uh, och sen är det egentligen meningen att man ska sticka armarna platt. Och sen stickar. Alltså man plockar upp maskor Och sen ska man sticka mm. armarna platt. Och uh, sy ihop dem. Men jag stickade mm. armarna i rundstickning. Men okay. det är för att man kanske får olika maskfasthet om man stickar. Uh, ja. Runt. men jag ville inte se ihop dem så att jag stickade dem runt. Men jag stickade en som var grön och eh, ganska ljusgrön och ljusblå mm. som var till eh, pappas kollegas eh, sons son. Alltså okay. pappas kollegas barnbarn. Mm. Ah. Och pappa har eh, jobbat också med pappan till det här barnet då. Så att, okay. att han, är mm. en, han är lite äldre. Eller ja, han är kanske 30 eller någonting. Mm. Mm, och han heter Egon, pojken. Han är <laughs> Och då stickade jag kroppen i en färg Och sen stickade jag handiga ärmar. Och sen stickade jag i mm -hmm. runt om. Äh, istället för att man skulle typ sticka några räta. Man plockar upp maskor längs hela ja. kanten och så ska man sticka. Men jag stickade en i runt istället. Och okay. runt ärmarna för att jag tycker att det var finare. Och sen stickade jag en som jag har kallat för strawberry bikes. Men det är så samma mönster. Och den har jag fulat till det ännu lite mer med då. För då har jag gjort en resort. Och sen har jag stickat slätstickning med flerfärgstickning med cyklar. Ja, just det. Ja. Ah. Och den är ju mm. grön och röd. där Därav Strawberry Bikes. Och den var till min gamla klasskamrats barn. Mm. Eller Babys. Och hon och hennes kille är cykeltokiga. De är med i cykelklubbar och typ ja. tävlar och sånt. Kanske inte så mycket nu sen hon fick Babys, Men de har varit väldigt aktiva. Och då tyckte jag att hon skulle hon... Indoktrineras tidigt <laughs> Deras lilla då. Och hon sa Åh, Alla var kompisar som var, varit där Och tyckte hon är så fin Och undrat, Åh, men nu, Hur har hon fått dit cyklarna? liksom? <laughs> men då stickade det det Och sen stickade jag resten rätt Okej. Okay. Och sen eh, har jag stickat en till <laughs> Som är Cerise och Lila uh. Och det var till min gamla kollega Som jag jobbade med på förskola i Göteborg mm. Och hon sa det För hon var gravid när vi jobbade tillsammans Uh, och så fick hon ju barnet sen när jag var i Holland. Uh, men hon skulle ha rosa på sitt barn. så här. Hon älskar en mm. Så jag tänkte, då ska hon få det också. Så det blir en cerisrosa och lila, lite randigt. Okay. Randiga ärmar. Mm. Mm. Och så har jag stickat en mössa också. Tillsammans hon fick cykel. Ja, det. Och sen är du jag en mössa innan också. Ja. Ja. Jag kom på att jag har stickat en te i där. Nu är jag inte heller efter mössa i och för sig. Nej. Men jag stickade den i stumpkorn ja men det har jag inte gjort att soppa ja skilvanande Okej, okay, mm. det har jag inte gjort eh, det var faktiskt ganska kul mm. för som det är så korta alltså de, de, de är så små yeah. så det blir väldigt korta i varv yeah. och då blir det verkligen eh, randat. det ser liksom mm. ut Vad fint som att den är lite mänskligt alltså flätasfickad mm. men eh, det är den inte nej men ska vi kanske prata om att få garn vi tycker att använda till ja, ja det kan vi det gör vi Ja, då kommer jag mig till den eviga frågan om varför garn man ska använda mm. till barnkläder. För det är ju inte helt lätt heller. Nej. Um, jag har stickat två kofter, Två av de här stitch kofterna mm. uh, Eller Kim- eller omlott-kofterna, vad man nu vill kalla dem. Stickade jag i Schoppelwolles Admiral. Mm. Och det tyckte jag var jättebra. Och varför tycker jag det var jättebra? Jo, det är ett sockarn. Uh, det är mjukt. Det är superårsbehandlat. Det ja, är det. prisvärt. Du får många meter på 100 gram. Mm. Och det är bra kvalitet. Och varför är det de egenskaperna så bra? Eh, Sockan är oftast mjukt ut utan att det är ett lyxigt garn. Mm. Eh, Shoppelvalets admiral är 25 nylon, 75 ull. Mm. Alltså. Det är en ganska vanlig kombination i sockergarn. Ja, det tror jag. Och det är 421 meter på 100 gram. Och det finns ju jättemånga färger. Mm. Och så är det behandlat. Så att du som stickar. Behöver inte tänka så här, Oj nu har jag lagt ut jättemycket pengar på det här fina garnet. Och stickat det här plagget. Som jag inte vet om. De kommer att tvätta en gång. Och så har det krympt till att bli en docktröja. Mm. Och den som är mottagare. Jag Behöver inte heller tänka på att oj men jag vågar nu inte använda den här tröjan för att tänk om hon kräks på den då kan jag inte tvätta den liksom. För mm. då, Den kan inte bli riktigt ren om jag handtvättar den. Eller om de använder den så tänker jag oj hur ska jag göra i maskinen. Och så kanske de tvättar den fel. Och så blir de ledsna för att de har förstört någonting som någon har lagt mycket tid och så på. Mm. Så superwash behandlat, garn. Och sockgarn tycker jag är väldigt bra. Mm. Om man vill ha ett garn um, Ja. Hur är det med färger och så? Finns det många färger? Jo, det finns ju många färger. Jag har mm. inte kollat på upp hur, många, upp hur många. De hade inte så jättemånga färger i den butiken jag köpte. Men de har många färger. Ja. Och jag tycker det är ganska fint... Ja, men de är lite att kombinera med varandra så där också. Mm. Och det är ganska... Alltså det är roligt att sticka randigt. <laughs> det är ju det. Jag tycker att det är roligt att sticka ja. randigt och fler, fler färgat när det är så små plagg. Då tycker ja. jag tycker att det är lite trevligt med fler färgat. För jag vet att jag, det varar inte så länge. <laughs> Ungefär så. Mm, precis. Ja, precis. Eh, den sista, eh, sån koftan jag stickade, stickade jag i Drops fabel. Mm. Som också är ett sockarnie. Ja, det. Eh, och det tycker jag också var bra. Det som kanske är skillnaden med det och eh, admiralen är att det ibland är det så här lite så här hårda strån i, tycker mm. jag. Och det är inte så skönt, för det kan klia. Men det fyller bättre än vad drop, eller vad admiral gör. Okay. Det, är liksom, det är samma sträckning, alltså det är samma meterantal per 100 gram. Men det är lite fluffigare, eller har kanske lite mer bounce. Så att det okay. blir fyller lite bättre. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad, vad har du använt när du har stickat? Ja, jag har ju... Jag äh, äh, kan ta Majas kofta, För den mm. är ju stickad i droppsalpacka. Ja. Äh, och det känner jag kanske de flesta till. Mm. Som är äh, Inte jätteimponerade faktiskt. Nej. Äh, dels så tyckte jag att det blev lite... Alltså att det hängde ut sig lite. Mm. Så det liksom... Jag fick... Äh, Virka till en liten eh, sladkant. Ja. Eh, på den efter att den har blivit använd ett tag. Mm. Eh, men Anna, alltså. Dropsar packa är ju fint. Och det finns ju många fina färger. och Så det är väldigt prestande när man står där. Och liksom bara, åh jag ska ta alla. <laughs> ja det gör ju det. Men jag, jag tänker inte alls att det skulle vara ett bra garn till bebisar. Nej. Alltså för nu var ju Maja ett och ett halvt... År. Ja, men det tycker inte jag spelar men. någon roll i den frågan. För att kliar det, så kliar det. Mm. Och alpaka kliar. Ja, det är många som tycker det. Ja. Eh, och jag. bebisar är ju väldigt känsliga. Dessutom. Alltså, de har ju mycket känsligare i än vad vi har. Ah. Eh, ja, nej, den alpakan eh, tycker jag inte är lika... Nej. Går det att tvätta i maskin? Eh, nej, det tror nej, jag inte. Jag tror inte det heller. Nej. Alltså kanske inte något barn att rekommendera till barnplagg. Nej, nej, tyvärr. Nej. Det är lite synd som du säger, för det finns ju väldigt många fina färger. Och ja. det är alltid roligt när man har mycket att välja på. Ja, verkligen. Mm. Det är sådär man, man, jag hade ju samlat på med det här, för det var mitt favoritgång just då. Mm. Eh, jag hade kanske Daisy Design lite nära till hans ja. från skolan. Ja, lite. Och på nej, vägen nära. hem mm. från mm. skolan. Mm. Så det var väldigt lätt att gå in där och bara säga, av en M färg Det var bara ett mista. Ett mista, mm. Det är inte så mycket. Sen hade jag hela regnbågsfärgerna. Det är därför jag stickat den. Så jag har mm. inte köpt alla färger var för sig. Nej, färglarna. för att fått sticka den. Nej. Nej. Nej, men det är just det med och plagg också. Att det hänger ut sig. Och det tycker jag är lite intressant att höra att det gör det även i ett så litet plagg. Mm. Jag har ju stickat en kofta i det. Och jag har typ aldrig använt den. Mm. Någonsin. För att dels var det ett dorpsmönster. Och vi vet ju alla hur de är eller jag tycker att de är ganska dåliga i alla fall mm. um, och så den passade inte riktigt av axlarna alltså den mm. gick liksom upp ordentligt av axlarna okay. och sen det i kombination med att tabacca blev så tungt gjorde ju att den bara mm. ville kasta av och så tycker jag att den kliade okej okay. mm. men jag mm. lärde mig ju ganska många saker på en gång i yeah. <laughs> ett plagg the hard way, the hard way. Yeah. ja men ibland måste man ju göra det ja yeah. um, Tyvärr. Ja. Men det är... Ja. Nej men jag tycker sockganor är bra alltså. Mm. Och superborsförhandlat. behandlat mm. Det är lättare för dig. Det blir lättare för den som får det. Det är användbart att det går att tvätta i maskinen. så kräks unge. Bara in med i maskinen. Och så blir så det rent. Är det ja. Och man behöver inte tänka på att det ska bli Nej. Nej. Det är ju faktiskt fantastiskt. Ja, jag tycker nu det. Mm. I det här fallet är superborsförhandlet. Ta bän. Tummen upp för superbors. Ja. Det ska lite halv på ner för allpackan. I alla fall till och kläder. Och kläder. <laughs> jag hon ha jag vet inte. En alpaka filt kanske. Fint. Det är jättefint men det blir så alltså tungt. Ja. Mm. ja. Så kan det gå, så kan det gå. Ja. Men ska vi eh, fortsätta med våra Ravway favoriter? Det tycker jag vi kan göra. Ska jag börja med min kanske? Ja det kan du göra. Va? Ja. Eh, min första heter Fredrik Friedrich tror jag. Friedrich. Det är nu tyska, Friedrich. Eller det är tyska, det är Fredrik på tyska. Jo, så här blir det varje gång att vi inte vet så saker ska uttalat Nu säger jag att den heter Friedrich. Okej. Ja. och det är Sarah Hatton som är. Eller ska man inte tala på tyska? Nej, jag tycker att hennes namn låter väldigt brittiskt. Hatton. sounds like a British woman. Är Sarah Hatton en här cardigan Friedrich <laughs> <laughs> uh, Förlåt, förlåt att jag var avbrytande uh, som Men, Men jag tror att vi har hört från flera lyssnare att vi låter så lika så de kanske inte märker att jag avbryter det de kanske bara tror att du pratar för dig själv Som <laughs> <laughs> <laughs> monolog yeah. ja. Jag fortsätter i alla fall Fortsätt. med Friedrich Jag ska vara tyst ja. eh, Lite. Det här är en kofta <laughs> som är flerfärgstickad mm. eh, en liten cardigan Eh, som har små rävar. Ja, den är jättesöt. Jättefin! Eh, Längd ner kanten så är liksom små rävar. Säg man rävar? Rävar, ja. ja det <laughs> det är, skulle man säga. En, räv, flera, en rev flera revar. Den svenska ja. reven en rev, en annan rev. Oj, det är mycket rev. Det är mycket... Eh, mm. det är mycket nu. I alla fall, den här ja. kommer från eh, Rowan Studio. Hettig. Ja, är det en sån tidning eller? Ja, det är en katalog. Ja. Eh, med massa barnkläder. Ja. Eh, så där kan man ju kika in på. Vad skön är det då till dag. Alltså jag har inte haft så mycket framåt. Mm. Tyst det är nu. Eh, det inte. finns faktiskt bara tre projekt på skällt? Nej, jag vet. Du måste ju sticka en sån. Ja, typ till dig själv. Tänk på vad vuxen blir. Vi har jag tänker den här det ekogarn. Mm. Och så Åh, oh, jag glömde jag kolla i vilken storlek det var. Eh Får kolla. Ni, ni får kolla in det själva. Ja. Ehm, och så tänker jag så här: Om jag tar den största storleken. Och stickar den här typ naturlig. I, i worsted. Eller något sånt jätteköpt. Ja, du kan väl du bara. Vet. Kan du inte bara köpa det. Och ta äh, använda rävkjarten. Så kan du ju bara göra så en Så kan jag tänka. Det kan man ju <laughs> tänka. Och det är mer rätt än ditt sätt. Nej det jag är tycker inte nu alls rätt. Jag tycker att det skulle vara enklare. det där man inte kan följa i centimeter. Alltså Emma, om den största storleken är typ fyra år så har du problem alltså. Ja, fast jag är inte så säker på om det var så litet. Nej, men om jag tittar på det här så att jag så här hur mycket större du är än en fyraåring. Ja, det är ganska stor skillnad. Okej, okay, har jag något mer att säga mm. om det här? Nej, det Nej. har jag inte. Vad kostar det då? Eh, oj. Nu vet jag att på den frågan. Mm. Okej, okay, ska jag ta ett då? Ja, gör det. Jag är ju lite mer noga när jag skriver in det är diss till mig. Jag var lite en diss. Ja. Okej, okay, mitt första mönster som Emma också försökte ta, men jag har en mm. heter Sweet Bunting. Och det är gjort av Laura Chow Som mm. jag har pratat lite om innan här, eller ganska mycket om innan. Uh, stickas med deko-weight Kostar 6 kanadensiska dollar Och finns i många storlekar faktiskt mm. Så den här kanske du skulle kunna sticka ja. Nej men det finns från 3-6 månader 6-9 månader 9-12 månader 12-18 2-4 år och 4 år mm. Det är generöst tycker jag Och ja. graderat mönster så mycket mm. Men här är en kofta Och den är jätte, jätte, jätte, jättesöt mm. Den stickas uh, nerifrån och upp Utan sömmar som man plockar upp, eller man stickar ärmarna och så sticker man på dem med förkortade varvor. Jadig, mm. jadig. Och det fina med den är att åket är flerfärgstickad med vimplar. Och, vimplar. och vimplarna hänger på ett snöre. Mm. Och det här snöret blir som ett, en ikor tror jag längst fram som mm. man knyter ihop. Mm. Så knappan har en knappan, koftan har inga knappar utan man liksom knyter den med ett litet snöre där fram. Ja. Och så är det det snöret som vimplarna hänger på. Mm. Och det är jättefint Och Superfint. Vimplarna är rätt stickade också tror jag Eller avvikt mm -hmm. mm, Det ser ut som det, det. På. på närbilderna eh, Jag vill också ha en sån tröja ja, Jag är ja. stickat en tröja med vimp vimpelok Men jag vet inte om jag litar i. Men då typ tar vi det. den här fyra år Om fyra år. jag stickar den typ I uh, rena ulltopsband Så kanske det går ja. Ja. Det blir skönt att ha på sig Ja, men den är jättefin. Ja. och ja. jag tycker att den är väldigt prisvärd med tanke på graderingen. Den ja. passar till så många åldrar. Det tycker jag är jättegeneröst. Den här, den här tänker jag är sån här alltså vinklarna kan inte gått jättemycket igång till. Nej. Nej. Så då borde man ju kunna ta dit och, kanske nappt trevligt räska. Precis. Man kan ju göra vimplarna i olika färger också om man vill kanske. Ja. Mm. Kanske, ja, det. Den är jättefin. Så att, det är mitt första tips. Och om man då ska skalar på och prata om pojkar och flickor. Så är det här absolut ett möte som både pojkar och flickor kan ha. Om man nu är känslig för sånt. Ja. Så kan man ha det. Ja. Och vill jag säga också att det är ganska smart det här med. Att det är den här lilla knytroset där fram. Istället för knappar. För att eh, om bebis är lite rund om magen så gör det ingenting. För att Nej. man knyter och bara fram. Det är liksom öppet. Det är fritt, Precis. fritt fram. Fritt blås. Mm -hmm. för att växa i färdriktningen. Ja. Yeah. Emma, ta ditt nästa. Ja, eh, Och här kommer vi till den här eh, konstiga namnet. då mm. eh, Den heter nämligen mm -hmm. Little Sailor Girl Boy. Och så har vi skrivit boy inom parentes med stora bokstäver och utropstecken. Mm. Eh, det är Sublime, Sublime Yarns. Sublime Yarns. Mm. Säger man Sublime mm. Line, heter du till exempel? Sant. Mm. Eh, det... Sublime Yarns om det är inte framstod nu. Ja, mm. det här är en eh, liten skärmans mm. Det ser ut som en liten kostym. helt enkelt. Har ja, den helt en sån här liten lapp där bak också? Jag tror det. Att den är lös. Det verkar mm. så. Fint. Mm. Det låter jättemycket som att det är någonting som en, en pojke skulle ha. <laughs> Inte en flicka. Ja, eller liksom, om, hade, hade, om man nu skulle... Åh, liksom, oh, hade du? Ja, och jag hade en lärare som alltid sa så här. När ni var små och hade era skämman kostymer och skämman och tofsar i håret det var en mattelärare som mm. speciellt när gick till specialne i gymnasiet, jätteroligt. Ja. Förlåt ni Jaha, ni sa det. Han sa det så här: "När ni var små och hade skämman kostym och skämman Och sen så kom det någonting liksom efter då. Jaha. Mm. Det hände inte på, på grund av dig. Nej nej, jag hade, nej det men, men det var på universitet. Nej, på gymnasiet då hade jag inte skämman klänning. Jag hade det på skolavslutning <laughs> däremot. Mhm. Åh, det trämar fint. Ja. Eh, jag har inte skrivit vad den här kostar heller nej, eh, nej. Eh, ni får kolla själva yeah. eh, den finns i 64 projekt mm. eh, och de flesta är blå eller rädda mm. eh, jag skulle kunna tänka mig att göra den i någon helt annan färg lite Ja. Ärligt. det mm. hade varit lite mer roligt Och eh, till en pojke kanske Ja. men är det en, till är en, en kofta barn. eller en tröja? Eh, det är en kofta mm. så det är liksom knäppe fram till är det så här dubbelknäppning då? Nu sätter du mig på en jäkligt pottkantig kant. Pottig kant. <laughs> men du måste kolla upp det här noggrant. Ja. För att jag ställer alltid jättemånga frågor. För att jag har inte kollat på de här ja. grejerna. Nu jag är ju med nyfiken. Maria för, förra veckan och, ja. och hon ställer inte såna kluriga frågor. Nej, så att, du borde Det är inte första gången vi spelar <laughs> in tillsammans. Liksom. Nej, det är sant. Nej. Eh... Men jag får liksom hjärnstillstånd när du ställer de här mm. frågorna också. Jag känner mig lite som en intervjuande person. Ah, mm. Den här, så här som grillar de här ah, stackars eh, nyblivna artisterna på TV4 imorgon. Typ. Sen när de sitter på presskonferens och sånt. Mm. Okej, okay, mm. ska, ska vi strunta i det vi, och så, vi, vi så tar nästa. jag nästa mönster. Mm. Mitt mm. nästa mönster är Summer Baby Sandals av Ashley Prisbury. Och det här, de här virkade. Jag kan inte virka. Men jag tycker att de är jättesöta. Eh... Dekor weight. Det är gratis. Mm. Mm. Uh, jättesöta virkade sandaler. Och det är så här öppen tå. Och så är det två rämmar. Och den ena remmen, den översta rämmen, liksom den som är närmast benet, har en knapp. Och så är det också så här öppet bak. Eftersom jag då inte kan virka så förstår jag inte riktigt hur de är gjorda. Eller hur man gör sulan som ser ut att vara jättetjock. Jag vet inte om mm. det är någonting i den här sulan. Det är kanske är dubbel och så är det lite platta i. Ja, ja, det är något sånt jag tänkte att det kanske är. Att man kan vara stickat runt någonting. Eh, eller något. Jag vet inte. Mm. Eh, men de är jättesöta och jag känner att jag skulle vilja virka så att jag kan göra på sådana. Mm. Jag förstår inte riktigt heller om det är till eh, om man ska kunna gå i dem. Eller om man typ ska ligga i sin vagn och spralla med benen och ha dem på sig. Mm. Men de är jättesöta. Så att Emma, du som kan virka kan virka på sådana. Jag till tänker mig. faktiskt säga att detta får bli sommarns eh, lilla projekt. Men alltså, jag alltså jag kan ju göra typ luftmaska och sånt. Eh, och jag kan liksom virka fram och tillbaka. Men jag kan inte föra ett mönster. Det kan inte in, jag heller. Framförallt inte på engelska. Men det kan inte jag heller. Nej men du vet ju typ så du, du kan ju göra typ så stolpar och sånt. Jag, bara, jag kan bara freestyle virka. Okay, jag vet inte om jag skulle kunna. Jag kanske skulle kunna göra ett par sandaler utan ha ett mönster. Men jag vet inte. Jag ska inte förhäva mig själv. Nej. Vi läser eh. det. Ja. Ja. Yep. Ta nästa. Ja. Eh, min nästa är eh, eh, en eh, tröja mm. som vi har pratat om förr, fast till vuxen. Jaha. Och nu finns den till barn. Ja. Mm. Det är Bloomsbury. Bloomsbury Kids. Det är Svetlana Volkova. Mm. Tror man nu talar om ja, mm. det? Mm. Ja, jag tyckte också det faktiskt. Så. Mm. Eh, och det här är då en eh, tröja med lite hög hals på. Ja. Är det till barn? Alltså det är inte... Det är inte höga hals som det är en polo. Utan Nej. den går upp i halsen. Det, det är inte ringan helt enkelt. Mm. Eh, och så går det liksom eh, en... Nu eh, försöker jag peka. Ja, eller? Det Men det är liksom en, en spets eh, längs med hela armen. Om mm. man tänker typ på ny eller liksom halsgropen. Ja. Och utåt. Och så, och så på framsidan fortsätter. av armarna. Ja. Mm. För bakifrån så ser man inte det här på armarna. Nej. Utan då är det liksom bara längs ryggraden. Precis. Som blir det... lite bredare och som smalare av Nej, Nej den är, är, li är lika bredd. Ja, det är kanske bara när man har det på sig så det blir lite utspänd ja, uppe. Det eh, Jag tycker faktiskt att den här är finare än den till vuxen. Ja, nu har jag har inte sett den till vuxen, men jag tyckte Nä. att den här till barn var bedårande den ligger i min, min kö, mm. så att jag ska ja, få <laughs> den eh, Men eh, jag tycker att den till barn är, har lite finare mönster bak. Mm. Fast det borde vara samma mönster. Det är det inte. Är det inte det? Nej, det är till vuxen är bredare. Ja, men det är samma mönster. Nej, men, nej, men alltså det, det, det är lite annorlunda på kanterna faktiskt. Det är precis så att man bara, bara tar den mittaste delen. Mm. Utav, ja, det är mycket mönster att mm. det är samma repetition där. Jag eh. tänker att hon har nu inte gjort ett nytt spetsmönster för att sätta på klän. För nej, då skulle nej, det inte nej, vara en Bloomsbury nej. Kids liksom. Nej, nej men, men det är precis som att om du tänker dig att det är en, ett mönster. Och till vuxen så är det liksom en, två andra mönster på sidan på om. Sidan om så hon har bara mittpanelen. Ja, precis. Undrar om det hörs att grannen fixar där ute. Att han klipper gräset ja. Är det det han gör? Ja, det är det han gör. Det låter som att han kör med sån här rysåg typ. Oj. Vil vilket analys. Ja. ja. Jag vet inte. Om det hörs så men är det ni, grannen men som klipper Men valde den till lite större barn? Jo. Eh... Alltså som inte till bebisar? Nej, det är liksom ingen bebisbebis. Men, men barn. Mm. Kanske ha fått två mm. och ett pott, kanske. Ja, ah, sånt och sånt. Det var jättesöta barn. Ja. Ah. Den lockiga flickan. Ja, ah, jag vill mamma, ha mamma. henne. Det, det är <laughs> liksom... Jag vill föda In, till fina, barn. fina bilder. Ja. Eh, när ungen har jättefina ögon. Mm. Verkligen. Och fin tröja också, på den delen. Ah. Okay, Men det är liksom såhär ögonen och tröjan matchar. Liksom. Ja. Ska jag ta nästa? Ja, innan vi blir jag. helt Innan vi blir helt, för, för, helt det här. Okej, okay, då kommer en till sån här. Mm. Baby girl Fair Isle cardigan. Oh. Syck på den du? Baby boy Fair Isle. Eller bara cardigan. baby Fair Isle cardigan. Ah. Mm. Det är Pearl Soho. Eller Pearl Bee. Alltså Pearl Soho är Ghana Och Pearl mm. Bee är bloggen. Tror jag. Ah. Mm. Jag, lite, jag vet inte riktigt. Men det är Fingering Weight Och den kostar 8 USD. Tycker du är lite dyrt alltså? Den finns för mm. nyfödd 6 månader och 12 månader. Jag tycker det är lite dyrt. Vad blir eh, 8 Alltså Om 6 hosdolar är det ungefär 40 kronor. Ja. Så det blir väl... Eh, typ 60? 60. Jag tycker mm. det är lite dyrt ja. faktiskt. 40, tyk, 40 till 40, 45. Ja. <laughs> Stort spann där. <laughs> Nej, men eh, något sånt tycker jag är ganska lagom. I alla fall. Det här är en babyskofta som mm -hmm. Maria visade mig när vi, jag berättade att du och jag skulle prata om överskrädor, som hon hade mm. i sina favoriter. Ja. Eh, och jag bara så här: oj, den, får jag ta den? han <laughs> bara, ja, du får det. <laughs> mm. eh, Kan vi säga. Eh, men det är en kofta med flerfärgstickat i ok. Och det är ju då inspirerat av Fair Isle koftorna, av tröjorna. Mm. Eh, och det är precis som jag sa innan, att det är liksom lagom mycket flerfärgstickat. Det blir inte alls så jättemånga väv Det är ganska mm. enkel flerfärgstickning också. Det är inte så jättepilligt ut. Det ser lite ut som det är liksom eh, lite svårt att förklara utan att visa med fingrarna som jag gör nu. Men om man tänker som en smal stolpe som har lite spets i ändarna och så mm. är det ett hål i mitten och så är det en liten del emellan. Och så kommer en nysam stolpe med ett hål i mitten och så lite spets i ändarna. Förstår du ungefär vad jag menar? Nej, inte alls. Nej, men det är ungefär så det ser ut. Det är liksom inte så, så plattrigt. Så, det är ganska enkelt. Och så är koftorna som hon har stickat då, originalkoftorna stickade enfärgade i typ olika beige nyanser. Mm. kan man väl säga är blumbeige. Och så är eh, det här flerfärgstickningen så är kontrastfärgen i ett självrannande garn. Eller ett sånt mm. gradient garn. Alltså mm. gradi en, en gradient. Så. Det, de är jättefina. Och det är det som är så konstigt också. För att hon har inte alls stickat dem i färger som klassas som girly skulle jag Nej. säga, utan de är från liksom beija med ok i sån röd-orange toner. Ja. Alltså man skulle visst kunna sätta den på en pojke utan om man är det. en person som tycker att pojken inte kan ha rosa. Eller ha tjejt. Tjej, säger jag, inom citationstecken. Ja, för det är, ingen, det är ingen så kallad tjejmodell. Nej, precis. Det är Nej. som sagt också för bebisar, så det är ingenting som är tjejigt med den. Jag blir Nej. lite arg. Varför ska den heta Baby Girl? Men i alla fall, det finns projekt som till exempel har använt iCord mm. istället för så. Tyckte jag också var väldigt fint, så det vill jag säga. Ehm, ja, och jag har ju inte köpt det då. Och det står väl ingen information om hur den stickas. Um, men jag förmodar väl att det stickas uppifrån och ner Med ett rundstickat ok Och att man mm. sedan tar på armarna Plockar upp för armarna och stickar dem neråt Jag förmodar att det är så det går till Jag har aldrig stickat en Fair Isle-tröja Men jag vet ju hur Nej. man stickar till exempel um, Marius Fast ja. det kan man sticka nerifrån också Men Marius stickas uppifrån Den har ju klippat stickat ok Boos mm. kofta har stickat uppifrån mm. jag stickat ok. det Så jag så. förmodar det helt enkelt Ja, ja. Vill du ta ditt sista då? Ja, det kan jag. Och då tänkte jag ju så här att eh, om jag hade varit mamma haft en barnvagn yeah. så hade jag velat ha en snygg eh, liten sån här sköpväska. Yeah. Eh, och jag, jag vet inte hur riktigt stora de här behöver vara egentligen. Ganska så. stora. Mm. Mm. Eh, men jag tänker att man kan liksom ha en som är för sin skull och en som man kanske har under din där lilla korgen. Mm. När där lägger du att mat och handlar. Men min mat får min... Kär skaffa. Nej, det är en ska... ja, är hemkörd. Ja, min matliga hemkörd. Just det. <laughs> ja, jag brukar köpa, köpa mat på nätet och så kommer de att leverera det till dörren. kan eh, Jag borde be dem sponsra oss. Kan du prata om dem? De var faktiskt inte helt eh, främmande till att jag skulle få kassa till dem till julmarknaden. Så kassa det. till dem? Ah, alltså jag fick. Eh, jag fick jättegärna eh, ja, hämta påsar alltså på av dem. Kassan, så. Just mm. det. Mm. I alla fall. Mm. Eh, så jag har i alla fall valt en väska. Och den heter Adventurous, S Adventurous satchel. satchel. satchel Och Satchel är en typ av väska. Mm. Det har varit väldigt populärt. Jag vet inte om det är lika inne detta år. Men förra året var det jätte inne. Men Satchels. Och Satchels ah. är, kan man väl säga en slags... Eh, inte på ett följ, men den är liksom ganska rak, fyrkant i formen traditionellt sett av läder Och det var väl lite så här väskor som man använde på Cambridge och sånt ja, man precis. gick där och, så. Mm. Eh, och den här är precis så. Mm. Den är rak och eh, har väldigt mycket fläta på sig. Mm. Det har ju inte ihåg idag <laughs> De är ju läder och, och släkande. Släka. Mm. Eh, men eh, i alla fall det är en som heter Chris Nolton. Nolton? Ja. Nolton, Nolton. Ja. ja, rätt. Och den är stickad lite balkigång. Mm. Eh, fem huvudstolar. Hur eh, ska man fodra den Eller sitta på rämmar? Eller? Eh, det finns Istället, det... sådana jag ja. <laughs> eh, Men den här kan jag svara på. Mm. <laughs> den, är, den är liksom gjord. Och sen ser det liksom precis som att eh, det är en slätstickad del i mitten så här. Ja. Så det sitter som. Jag tror att det är ett slaktat skärp. Ja, ah, så man har förstärkt det med där på insidan liksom. Ja, eller som man liksom har sitt på utkanten. på utkanten ah, på Och sen så kläpper man den. Mm. Ah, då kan man ju ta vilken, vilken lärobit som helst som man är rigen hemma. Ja. Nej, men, äh... Nej, men man, man kan kanske ta vilket skärp man vill eller mm. Mm. Men äh, sen är det nog... Äh, och så är det liksom ett skärp som band också. Ja, precis. Äh, så det kanske är Man kul. tar vad man har. Ja, mm. eller om man faktiskt äh, hittar två stycken vilken annan på... Precis. Second hand eller sådär. Det är ju sällan man hittat två stycken lika dörrar på Det har jag faktiskt hand. gjort flera gånger. Ja, det... Mm, det är inte ovanligt ja, ja, De man får grejer från butiker. Det är ju just det. Men då ska det ja, vara det sådana second, second hand som får det också. Ja. Det är inte alla som får det. Nej, sant. Då är eh, det inte så second hand. Då är det inte så roligt heller tycker jag. Fast jag tänker att det är bättre att eh, de kommer till användning. ja, det är bättre också. det än att de slängs. Men jag menar mm. om man vill ha något gammalt. Sant. Ja. Eh, I alla fall den är... Häftig. Ja. Och jag förmodar att man behöver eh, fodra faktiskt. Ja. Bara en fransning. Eh, mm. Ja, det är nog tips. Jag har stickat eh, två väskor. handväskor. Mm. Och eh, jag fodrar dem. Yeah. Annars hänger de ut Ja, en måste jag mm. ja. Så att det blir som en påse liksom, på insidan Ja, precis. Mm. Ska jag ta min sista då? Det tycker jag. Mm. Min är min sista heter baby punam Mm. Och den gjorde av Nora Gogan Och det är alltså en version av Lady Punam. Och mm. Nor Lor Nora Gaugan är också hon som har gjort bitnik. Ja. Hon gör jättemycket med jättemycket flätor. Mm. Eh, den stickas i weight, Den är gratis! Har jag skrivit här? Ja, det väldigt många i. Nu eh, och tre månader. Och det ser ju precis ut som en sån här flätskickad arantröja. Mm. Fast för bebisar. Och så är det ju efter, är den ju då likadant som hennes lady på då. Mm. Tänk dig att typ ha den tröjan. Och så har du den likadant på din babys. Mm. Hur fantastiskt hade inte det varit? bra. Jättebra. Om man då, ska man börja med babys tröjan först? Och sen sin egen? Nej, för fått din egen tar förmodligen längre tid. Så Men jag, får jag tänker så här, tillbärden. om jag gör den nu. Mm. För om jag börjar använda den, då kommer min vara vaslite när min babys kommer. Men du kan sticka en till då? Ja. Du, du har ju alltid en möjlighet att du kan skicka en till. Men den är ja. jättefin. Den är, den är så här flät med flätor. Och ja, den är jättefin. Den mm. ser lite så här, bebisen som man på. Så det ser ut som att den är lite på stor för den här Den ser ut som så här bylsigt paket. Men han ser jätteglad ut Åh. i alla fall. Och jag, jag älskar ju flätor. Så jag, jag tycker att den är jättefin. Och skulle du nog gilla den här väskan faktiskt? Ja, men jag såg liten över din axel. Det ser väldigt mm. fin ut. Jag kanske mm. jag måste ticka sån. För ja. så måste jag köpa garn och det får jag egentligen inte göra. Men det jag tänkte på med den här är att det skulle nog vara bra att göra en sån här axelknäppning på den. Du vet, en sån raglenknäppning som jag är ganska van på bebisar. För att det var inte det för jag kunde se på bilderna. Och bevisar mm. gillar ju inte att få så och dra i Eller är det vet. så verkligen? min mamma Nej, de börjar gärna skrika då tycker jag. Min mamma har jobbat på BB och mm. förlossningen och sådär. Mm. Och hon sa till mig så här att bebisar har varit med om ett väldigt mycket högre tryck än en tröja. ja men det är mest det att de, att de ofta börjar skrika och man försöker dra en tröja över huvudet på dem. Men det är då man får... Det är för att de tror att man har De tror såhär, shit, nu ska jag födas igen. Och igen, och igen. De bara, no! Jag vill inte. Åh, ja. <laughs> oh, förlåt, alla bebisar som jag förnedrat där ute nu. <laughs> Vilka var det du som tänkte så när det var babys. Jag bara, nej, nu kommer jag Jag kommer inte ihåg det alls faktiskt. Jag kommer inte ihåg att ha sådana traumatiska tröjpåtaganden. Nu får vi sluta tramsa. Ja, förlåt. Ja. Men Emma, det är ju ofta så att, bara att bebisar har ju så stora huvud men små kroppar. Så att, för att, om inte hålet ska vara jättestort. ja. Liksom, opomtionerar lite tröjan. Jag ger, ger mig, det var bara min mamma okay. som har sagt. Okej, okay. mm. ehm, Emma, vad var då fel. Ja, som vanligt så bara babblar vi på mm. Men hon, Signe, som inte heter Signe Hon sa att det så skönt avslappnat När du och Maria gjorde det förra veckan Så jag tänker att, hoppas hon tycker det den veckan ja. också det är sommar Ja, i sommar. sommarlov Ja, men jag har inte det Men, men jag äh, har jag, det du smittar mig Ja, ja, ja Stolt du lät av det yeah. Ja, <laughs> skit nu <nej. laughs> <laughs> Okej, okay. men ska du göra något roligt i din sommarlovslediga mm -hmm. vecka så som kommer. Inte, jag är inte ledig utan jag jobbar ju faktiskt också. Ja, Men jag precis, jobbar ju på ett så håller jobb inte på. som inte, som inte <laughs> jobbar varje dag. Nej. Utan jag är faktiskt ledig mellan. Ja, jag, jag jobbar, jag jobbar inte heller så. varje dag. Jag jobbar inte lördag söndag till exempel. Nej, men jag eh, jobbar kanske tre dagar i en vecka. Ja. Tre nätter. Du bara sover på mm, jobb. Jag var sover. Hela lyxliga. Jag och stickar och tittar ja. på tv. Jag eh. tyckte inte om dig. <laughs> ja, du visste. Lite i smig. Ja. Jag inget till eh. Leopold. <laughs> jag ska säga det till honom sen. I alla fall, han tycker jag är cool eh. så det gör ingenting. Anna, nu får du vara tyst! <laughs> kan du inte berätta vad det är han sa? Jo, Leopold har sagt att Anna är lite coolare än vad jag är. <laughs> eh, och jag brukar berätta det för Anna. <laughs> jag är så nöjd. Och nu har Anna snört in på att hon är coolare än mig. Jag och det är ju veta, veta inte sant. Jag vill, <laughs> jo, det är klart det är sant. Jag vill veta i vilket sammanhang det här sades. Vad ni pratade, ni, pratade <laughs> ni måste ju ha pratat om mig. Och jag vill veta vad ni pratade om mig. Men du säger att du inte minns det. Jag tror att det är bullshit. Ja, fast det är faktiskt så. Det enda jag vet är att vi satt och pratade. Och så kom det liksom en massa saker. Jag tror vi pratade om så här att vi skulle liksom, få dig. Nej, vi pratade om midsommar. Nej, men du sa det. Och sen sa du ja. att det var inte så. Ja, det, ja, okay. Jag vet du inte. Jag vet inte att jag är coolare än du. Ja. Att din pojkvän tycker att jag är coolare än du. Men nu är det så att, att jag kanske, kanske inte är lika. Alltså, du är liksom. Han grundade coolheten bland annat på din tatuering. Mm, Ledamöter mm. mm. eh, Men jag tror bara att han har sett den på foten. Ja, okej. Om han bara visste. Oj, vad cool hon skulle tycka att jag var. Har <laughs> du flett? Vad sitter han med? Jag har fyra tateringar. Ja, vad de då? Jag har en med häftbenet, en och en på ryggen. Du ser lika förvånad ut som när Maria fick höra detta. Va? Ja. Jag har inte sett i naken till <laughs> att Nej, jag kan visa Det är dig sen. Inte heller. Nej, jag kan visa dig sen. Uh -huh. mm. Ja, nej men då är du fyra i ungdom cool som jag för jag har inte en enda. Nej. Nej. Jag tror att jag kan framstå som lite hård bland också. Med tateringar? Det bara jävla. Yeah. Nej, nej alltså ingen tror att jag en har tateringar det kanske är Nej, men Ingen tror att jag har inga Alla blir jätteförvånade. För att ja. de tror att jag är så här, oh, en liten söt flicka som sticker typ. Och sen bara. så kom, Så tror du har blivit tröjan och så är det cool. Jag säger cool. Jag är ja. cool underneath my clothes. <syn> underneath my clothes. Ja. <laughs> Den sången tar vi nästa avsnitt. <här> <här> uh, förlåt Emma. I alla fall. Kan jag vet inte ens vad jag har sagt. Inte jag heller. Du ska jobba och vara lite ledig typ. Uh, Imorgon. Jag tänkte då... Eh, det här är ju... Efter... Eh, eller innan... Ja, du i morgon, ja. På tisdag. På tisdag. Mm. Så ska vår eh, lägenhet besiktigas. Ah, Okej, okay. spännande. Mm. Jag tycker det är lite spännande att de besiktigar lägenheten innan vi har flyttat ut. Alltså det är så konstigt för att så var det nog... I den lägenheten jag bodde i, i Tinnaröd ett tag. För typ... Eh, ett år sedan, ett ja. år sedan. Den var också besiktigad innan vi flyttade in. Så när vi kom in och flyttade in... Då, var det, då hade de liksom haft massa affischer och sånt uppe. När mm. den besiktigades. Och sen hade de plockat ner den. Vilket mm. ju, och den var, de var tejpade. Vilket innebär att det var liksom avriven tapet överallt. Nej, men. vi bara. Eh, det här är inte okej. Okay. Mm. Så här kan det inte få se ut när vi flyttar in. Liksom. Nej. Vi kan inte. Nej. nej det, Så kan det vara. Ja, ja, jag, äh, jag tycker det är lite konstigt. Ja. men Så de ska komma redan klockan nio. Mm. Eller någon gång mellan nio och tre. <laughs> Tack. Aha, mm. äh, Den här det är tidsbandet mm, liksom. Mm. Ja, så att äh, jag ser det här som äh, ny till resikten. Ja, det är klart. Mm. Ser jag det på det också det som det är. är redan städat och så. Eller det kan du inte se. Nej, det kan de inte se. Nej. Och ni har alla möbler som är kvar också. Ja. det är skit, konstigt. Dessutom så har vi då. För... Men det måste ju besiktiga sen också. Nej. Ser Nej. jag det inte. Kanske i special case när det är studentlägnet. Ja, det är mycket möjligt. Mm. Men eh, i alla fall så, eh, så ser jag det som ren och skär fysseltid. Ja, det tycker jag har bra. bra. Mm. Ska jag berätta vad jag ska göra? Ja. Mm. <laughs> vad ska du göra? Alltså, imorgon så blev vi typ inbjudna att spela paintball på mitt jobb efter jobbet. Oh. Men jag tror inte att jag ska göra det. Så hård är det inte? Jo, men först tänkte jag... Det är roligt, det är jag för jag har aldrig gjort det. Mm. Och sen så visade min chef mig ett av blommorna hon hade fått efter helgen. Och då tänkte jag att i helgen som kommer, alltså dagen efter det har spelats in, mm. då ska jag fira min 25-årsdag med jättestor fest mm. tillsammans med min pappa som fyller 55. Mm. Jag vill inte vara full av tennisbollstora Alltså det var ett tennisboll, stort hennes blåmärke. Mm. Jag kan svara mig till hennes bossa. som har skjutit den upp typ 30 cm avstånd eller någonting. Eller så har han skjutit sig själv i låret. så. Det låter jätteänt när man säger Nej. att han har sin lebror. Men han hade en sån här pistol med sån här... Softägen. Nej, suvpropa. Mm. Ah. Och så så, här, eh, så skulle jag få testa den. Mm. Och jag tog den så här, ni vet, fumlig som man är Så bara, brukar jag skjuta den rakt i pannan på honom. Han blev jätteledsen. Ja, Jag lyckas mm. lite av blommak också. Nej, Nej men det, var ju, det här gör ju ont liksom. Ja. Och man får gissa av Och Jag tänker att jag vill faktiskt inte ha det. Nej. Så att jag ska nog åka hem och så ska jag gå och träna istället. Jag ska få ont i musklerna på det viset istället. Mm, det låter tänkte jag. Bra. Och så kan vi ha sex kopert hit. det sa hon hjärtligt tyst. På onsdag tror jag. På onsdag, okej. Okay. Mm. Mm. Ska jag ringa? Nej. Alltså, jag, jag, jag ringde till Anna senast hon var och träffade någon. Eh, sådär, mm. hej, vad är du? Och hon sa, jag kommer. Om en stund. Om en stund. Dagen. Uh. Ja, nej men det ska jag. Och sen eh, på torsdag åker jag Skåne då. Mm. Mm. Så jag är ledig på fredag. Ska vi festfixa. Och sen är det fest mm. på lördag. Som inte du kommer på, svikare. Men Maria och henne skulle komma. Det ska bli jätteroligt. Ja, och Eddie kunde inte få mig från I in your, in my in your mind. Mm. Mm. Jag ska Instagramma en bild och skriva att jag saknar dig. Mm. Och Eddie kommer ju hem på söndag. Jag kan skriva ut en bild på mig själv så kan jag skicka med den. Ja, det kan du göra. Ja. Så kan, så kan sitta på mig. <laughs> Precis så här, helt plats. Mm. Uh, ja, det kan vi säga också att Eddie kommer ju hem på söndag ja. från Asien. Och uh, jag vet inte riktigt, men det kommer nog bli hon och jag som sänder nästa vecka tror jag. Ja. Det blir roligt. Ja. Då ska vi prata om vad hon har gjort och vad, mm. vad som händer sen. Okay. Mm, det ska bli jättekul. Jättekul att träffa er igen. Jag saknar henne. Ja. Mm. Ja, men då kanske vi ska avsluta dagens flumsiga, flamsiga, tramsiga avsnitt om bebiskläder. Oh, ja. Det är ju barn och barn lite flamsiga och tramsiga. Precis, med. vi kanske tog till oss lite för mycket av det. Mm. Hoppas att ni också har kunnat uppskatta det avslappnade Stämningen. <laughs> mm. kanske, det kanske faktiskt är såhär. Jag tänker att nu börjar alla med typ trädgård. De ska gå ut och klippa gräset. Mm. Skitbra att lyssna då. Ja, men är hör man så bra då. Det kanske är därför de inte reagerar på att vi flamsar och flamsar. Nej för de har hört vad vi säger. Mm. Det är ju bara i så fall. Så ni kan ju gå ut och klippa gräset och lyssna på oss. Men nu Nej, lägger lägg hängmattan och har det skönt. Hoppas vi vet ni har gjort det. Ja. Eller typ läggat på stranden och solat. Eller... Biksaft. Jag, jag tycker att och saft är jättegott. Eh, Hallå, då har jag väntat hela mitt liv. Ja, men nu har jag fått en egen saft på saft, okej? Okay? Okej, okay. mm. jag försökte faktiskt se om det fanns någon saft i i kylen, men det fanns det inte. Oh. Jag blev lite ledsen. Jag hoppas att jag kanske kan få lite flärda blomsaft i mina föräldrar. Mm. Vad? Det är det godaste, oh. det är det godaste saften. Jag har druckit flällblomsaft en gång ja, i liv. Och det Emma, var när jag hade sprungit ett lopp. Då har du inte druckit mina föräldrins riktiga flällblomsaft. Eller min Okej, okay, om du den. kan övertyga mig om att flällblomsaft är gott. Mm. Så ska du få någonting av mig. Tack, snällt. Mm. <laughs> så jag tycker att jag ska släsa bort all min saft på dig. okej. Mm. Okej, okay. okay, men, men, men ska vi helt enkelt säga, säga tack och hej för den här tiden. Ja, det ja, jag. vi har ju ändå varit med er i en timme och åtta minuter nu. Ja. ja. Det har varit ett sant nöje som alltid. Ja. Så hoppas vi att ni får en bra helg. Ja. att ni hinner sticka mycket. Ja. Och sola. Och bada kanske. Ja. Äta glass. Ja. ja. Så hörs vi nästa vecka. Ja. Hej då. Hej Ja, men om man tar en ungsfast form Så blir det fortfarande klipping här det betyder Men att vi måste du ska inte säga en form så jävla många gånger Men jag tycker om att säga ungsfast form En ungsfast form kan väl för fan inte brinna upp <här> Om man tar på riktigt tjocka <här> handskar Och Jag om, vet, om man, man är i öknen Så blir skillnaden <här> inte så stor <här> Hej och vi kan kolla tills det podcast <laughs> Oj vad <what happened>? hände <laughs> vet inte är vi som sänder idag Emma och Anna <laughs> Och där här är avsnitt 13 <laughs>